Pan s vámi s tebou, sláva svaté evangel podle Lukáše, sláva to pane. Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze, právě tam byla žena už 18 let posedla duchem způsobující nemoc. Byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napříjímit. Jak milý Ježíš uviděl, zavalí k sobě a řekl jí. Ženo, jsi zbavená své nemocí a vložil na ní ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogi však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu. Řekl zástupu, je šest dní, kdy se má pracovat. V ty dny, tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní. Pán mu však odpověděl, poklicí, neodvazuje každý z vás sobotu svého býka nebo osla od žľabu a nevede ho napojit. A tato žena je přece Abrahamova dcera a Sataný měl s poutanou plných 18 let. Ta neměla být osobozená od tohoto pouta, v den sobotní. Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahambení ale celý zástup se radoval nad všemi podihodnými činí, které on dělal. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě Kriste. V dnešním prvním čtení nás Pavel vyzývá, abychom jednali tak, jak jedná Bůh. A nece se můžeme na začátku zeptat, jak vlastně jedna náš nebeský otec. Slatý Pavel se to naučil ve svém životě a učit to také věřících Efezu. Píše, buďte k sobě navzájem dobří, milosetní a jeden druhému odpouštějte, jaký Bůh odpustil vám pro Kristovi zásluhy. Písmo jasně prohlášuje, že Bůh je otec milosedenství a Bůh veškeré útěchí. Náš Bůh je bohatý milosedenství. Papež Natíšek nás učí, že milosedenství je mostem, který spojuje Boha člověkem. Ježíši na Zajeckem se milostal živoucí a viditelnou. Celý Ježíšův život a jeho osoba není nic než láska. Láska poskytovaná zdarma. Ježíš dával. Všechna známení, která činí, zvláště ve tvářích hříšníků, chudých, trpících a žijících na okraji společnosti, činí z úmyslem učit lidí být milosetnými. Dnešní Evangelium to potvrzuje. Ježíš uzavěl ohnutou ženu. Byla spoutana 18 let Jakmile Ježíš uviděl, zavalí k sobě a řekl jí, ženo jsi zbavená své nemocí. Jsi slobotná. Ježíš vysvobozuje tuto ženu, aniž by ho o to požádala. V tom spočívá to milosleden. Existuje určitý konkrétný přístup který bychom jako křesťané měli ve svém každém životě volit. Chovat se tak, jak se choval Ježíš. Být milosetný, odpouštět a koná dobro. Milosrdný je samotným základem života v církve. My potřebujeme neustále zjímat o tajemství milosedenství, že někdo nám odpustil, zaplatil, tak je důležité odpouštět jeden druhému. Pokud chceme žít jako děti světla, jak to píše svatý Pavel v tom čtení, pak je důležité odpouštět. Církev dostala pověření hlásat tlokoucí srdce Evangelia, Ježíše. Věkoliv jsou křesťané, měl by člověk nalézt oázu pokoje i skrze dobré skutky. To je to svědectví, že Bůh je veškeré útěchy. Je potřebné zmínit ještě jednu věc z dnešního evangelia. Hlasatele evangelia potřebují zajmout postoj pokorných služebníků. Ježíš byl pokorný, nevyvyšoval se nad zákon, nad sobotu, plnil Boží vůli. A v tom je to vítězství. Také vidíme u Marie, že pokora není slabých, ale silných, kteří nemusí s jinými zacházet zle, aby se cítili důležití. Pokora přitahuje, pokora evangelizuje. Jak uvedl papež František ve svého milí na počátku svého pontifikátu, nedovolme, abychom někdy zapomněli, že skutečnou moc má služba, služba pokodná. Amen.